Beraz, ekonomia sozial eraldatzailearen, e, bueno, irizpidetan oinarrituta esango dugu Zulaneanekin egitasmoa proiektua martxan e, jarri dute, honetaz hitz egiteko, ba, telefonuaren beste muturrean, bainat olabe dugu, kaixo, bainat, zer moduz? Ba, ekaiz oitor, du, mi esker, zuen e, e, arretagatik. Bueno, esango dugu, hauselanean ekin proiektu aurkeztu e, dozuela, proiektu komunitarioak uh -huh. bueno, e, laguntzeko e, e, ba, plataforma berri bat izanen. Da, aldi guzu pixka bat bueno, ba, aurkeztu lehenik taben nola sortu zen ideia aurrelako egita osmo bat martsan jartzeko e, ideia eta e, bueno, ba, zeintzu diren baitare proiektuaren helburu nagusiak. Uh -huh. Bai, bueno, ideia ja, eh proyecto ha sido baño leña genuen, eh hau hiru lagunen artean martxan jarri dugu, Aitor, e, e, Mikel Tani. Eta bueno, duela ja, hamar urte inguru eh gaude elkartegintza munduan, no urte munduan eta ba nabariogu ba auzolan edo ekintza komunitarioak e, ba, eh behar, beharko... Ozera, sustatu gardilea fiskat. hori e, hori genuen eta arduan foruandun dira ba, godiru lagun txabarte atera zuen, e, gazteak eh e, gazteen eh proiektua ke sustatzeko eta dirulaguntzak hauek e, erabiliz sortu gen, e, abian jarri genuen proiektua Mm. Eh, bueno, se no la kolaguntza eskaintzen di tosote, ba, proiektu bat eh hasieratik behar bada hartu eta aholkularitza eskaintzen die eh? zue, baina zeintzuk dira, ba, zehazki eskaintzen die tosoten laguntza zerbizo hiek? Bai, e, bueno, alde batetik e, gida praktiko bat gidatzi dugu ta bueno, bai paperean daukagu 200 ale inprimatu alisan ditugu eta gerobait ere webgunean E doainik jaitsi daiteke PDF formatuan. Eh praktiko honen helburua da bari osolan proiektuetan martxan jarri nahi duten guztiei ba, lagundu alizatea. Ba, da egida nahiko laburra, bueno, 60 e, orri edo ditu eta bueno, ba pizkat e, egin pauzu guztiei buruz itxegin dugu, itxegiten dugu. Gero, ah, eh, bai, bai, izan bai, ikan? Ez, eh, aipatu baina hori, hau proiektua, mm. eh, martxan jartzeko, bueno, eman behar diren pausoak, eh, berbat ez ditugu guztiak aipatuko, baina gutxi gora bera, ze pausoak eh, izango ziren labor bildoz, eh? Bai, bueno, alde batetik, ba, proiektuarekin, eh, ba, ori, proiektuaren inguruan eh, dauden gauzak, eh, ba, proiektuaren diseinua, helburuak, eh, Gero e, aktivitateak, e, proiektuaren evaluazioa, ebalua, eta gero ez taletik ere ba, pertsonekin ba, egin behar dideen ekin txak, ez? Voluntarioak antolatu, voluntariak lortu, e, beste agentekin ba, elurkar lanean aritu, tabar. Eh, esango dugu, bueno, ba, gida hau gidao balio onduela orotariko proiektuentzat, eh, Auzolan ekimenaren barruan demagun Auzo batean ideia dagoela, ba zaintza talde bat, zaintza talde bat sortzeko, ez? edo zaintza proiektu bat e, e, sortzeko. Gida liburu honen bitartez Bueno, eh la laguntza taolkulariza egongo zen, zen pausoak eman bar diren horlako proiektu aurrera eramateko, esta. Hori izango zen gutxi gorabera. Hori da gu eh bueno, zaspiarlo eh zaspiarlotan ditugu gure ustez au, auzolan, ekintzak. Hori, ba zaspiarlotan manatu ditugu, bat da osasuna, beste bat etxe bisita kontuak, gero hezkuntzakoak, eh aizia baitara enplegua, segurtasuna eta ingurumena. Hodan gure ustez ba hasitiarlo hien inguruan, eh auzolan proiektu asko sortu daitezke eta oso baliagarriak. Mhm. Mm oso interesgarria, e, bueno, jadanik harrematuen e, jarri sareten elkarte eragile ezberdinek, ba pizka bate, bueno, bai zuen egitasmo hau partekatzeko, geta liburua baita bereiekin konpartitzeko Bai, bai ala bai. Eh, ta bueno, eh feedback aneko naiko naizanda, baditu bai tailerrak egiteko bi bieskara. Bueno, es ego aipatu. Eh, e, gidasaparte baita ere, ba, bueno, eh gaude, ba tailer modukoak emateko eh hori ba, bai, eh proiektu andagoeneko abian duten taldeei edo proiektu abian jarri nahi duten taldeei. Hori, ba, zabar, ba, zabarkuntza egin eta ondoren, ba, dagoeneko bita jerezkatu ditzki bute, bera esposi gau Esango bai. uh -huh. dugu, hausuekin.euz eh? gunean, bai gidalei e, liburua, pdf formatoan, e, eta baitare, bueno, e, taierrak, eh? taierren inguruko informazioa, eta baitare, ba, bueno, e, o sea, kontaktu zuzen aukeiteko gunea duzue, hausuekin.euz, Guekunean alegia e, Beinat, etork izunari begira aurrera begira, pixka bat e, Zein izango zen ideia Zuen ideia Bai, bueno, ba, gu e, Deziatzen gaude Tairrak emateko, behaz ba, Espero dugu urtean zehar Tair gehiagoren bat emana alizatea Gero gida zabaltzen jarraituko dugu Eta bueno, oraingoz e, Diru laguntza, ba, erabide dugu Gidak imprimatzeko eta webgunea sortzeko. Orduan ezakit, gero ja oraingoz ezakago gehiago, gehiago pentsatuta, baina guprezt beti hauzolan ausuztatxeko. Badua erikabe, oso proiektu interesgarria eta kontuan hartzekoa, hauzolan proiektuak garatzeko, hor, ba, eki eh, da liburuak eta formakuntzak eskaintzen dituen hauzoekin, hauzolanean e, ekin e, proiektua, beinat e, ez daki zerbait gehiago gaitu nahi duzun? Ez, ezkerrak eman, eta ega bagustio norten, hau zolan apizkat e, sustatzen dugun. Ozongi, horrekin kelditzen gara bainat, ezker mila benetan bagurean izatagatik, mila ezker. Zuei bai, agur.